Iruñako marabillas gaztetxiko hogeita bikide okupazio delituen gatik abzolbituak izan badira ere ondino irurogeita marmilla euroko mozal legearen izun mehatxua daukie Bizkaian, hainbat proiektu autogestuenatuk gure babesan luzatu nahi dotsagu marabillaseri Azigara elkartasunekimen zaretua antolatzen Ibai Zabal itxasa darreko gune eta proiektu autoku behatu artean 2008ko negua maiera eta udaberria hasieran, Uribe Kostan, Eskerraldean, Bilbokoa Usoetan eta Ego Uribe Eskualdean Dinamika desberdinak antolatuko ditugu hainbat kolektibok elkarlanean Arranku diagatik, plentzi eta mamari garaino Irola erratean edo komantxe.wordpress.com webbunean Dinamika hauen berri emango dutxuegu Erdu gurekin Elkartasuna marabillasekin